Moi boas, comenzamos a programación do segundo día de Radio Pardiñas Comenzamos dicindo que hai moita xente, a maioría, que pasa pola vida deixando unha pegada efímera Como unha folla que se desprende dunha árbore no inverno En cambio, hai outro tipo de persoas, outras xentes que tenda humildade Saben cerne de carballo, deixan unha forte pegada na xente que os rodean Seres de luz que alumean esperanza, tan necesaria nestes tempos Sentes que expresan as súas emocións a través da música e das artes Contanseando a alegría a carquera que o sinta Hoxe, en Radio Pardiñas Temos o placer e o gusto de facer un sentido menace ao compañeiro Mangui Que nos deixou faios meses tristemente e repentinamente, mas, como decimos sempre, a boa xente nunca morre, e aquí en Pardiñas temo ben presente en todo o territorio galego o amigo Mangui. E hoxe temos a sorte de ter connosco no estudio de Radio Pardiñas, a Richi Casas e xuxos outros para falar sobre o bo e xeneroso de Mangui. E como introducción ponho as verbas que escribiron a familia de Xermolos dedicadas ao amigo Mangui na súa revista deste ano Na revista 66 de Xermolos Xermolos di así Xermolos quere celebrar sempre unión e amizade con Mangui Sempre presente en Pardiñas Vai con nos porque xudou a construirnos a tecer esta rede de creación e amor que é o festival Non son as súas actuacións cos diplomáticos e outras formacións senón no alento que nos daba sempre que viña o festival. Un ánimo e unha estética que en deixa máis nos vai a faltar, como nos demostrou cando cumprimos os 40 anos antes e despois. No festival do Pardiñazo agasallou-nos con a interpretación xeñal que fai historia dos nosos concertos. na trombón e sin máis presentamos xa primeiro darlle as gracias por vir a Pardinhas xoxe e colaborar e facer parte fundamental deste homenaxe que queremos rendir dende Radio Pardinhas dende Ser Molos e dende o Festival de Pardiñas, o amigo Mangui benvido Xurxo Richi esta é a vosa a vosa casa Estos somos vosos micros. Moitas gracias por estaruse con nós no, Grazas a vos. Sí, sí. Grazas a vos, porque efectivamente por teras abertas as portas desta casa e por esta, esta reivindicación esta estaménás este ato de cariño que levo o nome de de Mangui. moi boa día Oscar Edu, que está na técnica aí. É un placer sempre vir a Pardiñas, porque isto é o paraíso dos músicos. se é para lembrar a Mangui, pois pues, moito mellor. Moi ben, pois pues, se si vos parece, Pois pues, temos a música de Mangui do Pardiñazo de fondo despois ten memos outras formacións porque creo que Mangui é coñecido sí. por ser o baixista dos diplomáticos pero creo que como dicías ti, que non hai grupo en Coruña non debería haberlo sí, non... no, o mellor hai un grupo pode que exista un grupo no que non no tocou non sabemos, pues sí, pero no sabemos pero, de ese grupo. pero afirmo sí. que afirmamos que o 90% de as rapaces, todos os rapaces que fan música na Coruña teñen tocado con Mangui e aparte cando tocaba Mangui había música que non é que non era unha obra menor, estaba maxia, o engado de des estado alterado de conciencia que chamamos música. Moi ben, pois se queredes vos vou a preguntar al principio un poquiño Manguí creo que ten unha historia moi similar a toda a nosa generación de que poboamos os barrios desta radio das novas cidades que estaba medrando nesa época industrial na Galiza, non? Creo que naceu no O Ferrol, pero vende de rapaz se mudou pa, pa Coruña, pois seu ben querido Agradorzán, que foi onde coñecin eu. Sí, eh, que foi o Richi que era do barrio É ah, sí, eh, o tamén Pois ah, pues, eh, precisamente Mangui eh, me drou nese barrio eh, eh, E coñeceu A todo a toda o tecido musical Que hai nese barrio, que hai un montón de, de músicos Vivindo nese barrio, e eh, facendo música nese barrio eh, Precisamente eh, Antes do ano 2000 estaba vivindo de alquiler nun piso que tiñen os meus pais <risas> Na, na grada do Zan Na zona de en, no que, que chamamos Catanga Na, na, na, nas casas que están a outra vera da Ronda do Teiro e, e nada, aí formo per per parte permíteme, permíteme, per inciso, non? China e Xapón, Corea alabaño, cantos e casan na casa polo nadal berramos na venta Neno, é eu son de Catanga de Catanga, mangui pero, musical. de Catanga, pero tamén con raíces en ferrol que creo que eran moi importante para él, tamén sí, a ver, é o que que estabas comentando de xente, persoas dos barrios, pero que todos vimos da aldea ou de outras cidades e eh, sí, ese elemento ferrolado estaba na súa na súa identidade esa, esa, esa relación familiar sentiobrera, viñan de ferrólogo o pai veu traballar a Coruña, unha empresa podemos dicir o nome, Ixolux, que creo que xa non existe na que logo e tamén pudo triunfar, pero non quiso era quiso ser músico, claro e eh, eh, cando diz, peñe un soldo traballaba como enxeñeiro porque, claro, xente licencia máxima coa chegada de informáticos, os enxeñeiros non sabían era o número un, pero un momento eh, acabo deixando a de empresa entón dize, pero que pasa, manco, tías un soldo brutal non podías dice, portábanse mal contigo, había problemas e dicían, non, había que madrujar no, pequenas putaditas <risa> <risa> non era o seu sitio, o seu sitio era a música e, bueno, entón esa carenza por ferrol era total e coa súa familia con, con moitísimos amigos e un lugar de, de reencentro precisamente da xente de Ferrol que se reencontrou como un tsunami emocional de sentimentos e eh, eh, excesos, pois pues era aquí, en Pardiñas. Era, era tamén esa esa duana Ferrol para Mangui. Vale, volvemos entón se si queredes a obra do Orzán, Mangui adolescente na década dos 90, finais dos 80-90. Creo que aíva un par de figuras fundamentais no seu futuro camiño como músico, se si queredes comentar, creo que Gastón sí. Rodríguez e creo que tamén Aí papiri, pa papir. papir. eh, veria máis, non? Eh, eh, para que logo kedían que non que nomo. Cuidaba un eno, que un instituto moi importante. <risos> Ele aprendeu moitas cousas, pelo menos coñeceu eh falamos dunha persoa con unha inteligencia extraordinaria. Eh, pois era un home tan feliz, repartía eh, tan tanto tanto amor. Pois aí no instituto, alenda do do ensino reglado coñeceu a Gastón. Compañeiros, Gastón era, era fillo de o Camaleón, un músico mítico na Coruña, músico arxentino que era director artístico dos satélites. E como el se estaba un superdotado na música a hora da merenda, facía arranxos para o satélites, Gastón. Ele vaba a e, de paso, aprendeulle a Magui. Diretamente, eh, pues, <ríe> pero non, digamos, non, non, non, nas primeiras leccións de, da música, non. Diretamente na música brasileira era música en o jazz Iso é algo estadiano, pero se pode falar eh, Richie, non? Que son conhecimentos superiores, de alguna forma, non? Sí, e ademais, ese encontro tivo que ser no Agra. O Agra é un barrio de acollida, eh, un barrio onde caminhas pola rúa, eh, ves xente de Senegal, ves xente de Perú, ves xente de, de, de todo o mundo, te son mundo ali resumido. Agora de Filipinas, últimamente, eh, en aquel momento, os músicos que chegaban a, a Coruña a traballar nas orquestras que viñan de fora, Eh, paraban ese barrio, paraban en Monte Alto paraban nos castros eh, cadrou así non por casualidade Camaleón efectivamente veu como arranxista dos satélites eh, e o seu fillo eh, Gastón que era un virtuoso da guitarra tamén tocou nesa orquesta e encontrarnos en ese barrio porque ese barrio é, é un lugar onde se encontra moita xente recordo unha anécdota indo no autobús para Barcelona eu estaba nos papaqueixos ano creo que 97 mais ou menos Eh, a min chegou esa corrente que viña de Gastón, porque no no bus, alguén levaron a guitarra, non sei se das Tixurxo, alguén levaba unha guitarra nesse bus. Eh, Mangui aprendemos primeiros acordes de jazz na guitarra. Mangui era un un, un moi inteligente, súper, o sea, un, un superdotado para a música, pero tamén para, para as outras cousas. A empresa de Solus que falabas ti antes Tixurxo, contoume Mangui que el é o único que Mangui era o único que manejaba o AutoCAD, un programa moi complicado para, para facer planos eh, en arquitectura, e os enxeñeiros, os arquitectos que non sabían manexalo, dicíanlle a Mangui o que querían, e Mangui facía realidades. Por iso, digo que Mangui era unha persoa cunha intelixencia abrumadora. Non, non Era moi humilde, non, non, non, non fardaba, pero era un home moi inteligente. E musicalmente, eh, eu botei de menos, xaixo dixe alguna vez, Xurxo, que, que Mangui non tivese unha formación eh, máis ampla, no ha ido teórico, académico, porque Mangui Eu con Paura Mangui, con a súa inteligencia musical, con Beethoven. Era un home capaz de comprender calquera música e que a súa música era comprensible por, por calquera ser humano, incluso un extraterrestre comprendería a Mangui porque tiña unha un, un intelixencia moi eh, moi abrangente moi, pois pues iso, universal e, e, e saltamos de tema pero se parece ben e, e aquí mostre, entramos en o pardiñazo luego volveremos cando nos digas Óscar porque, claro, Mangui era, o que di Richie un músico superdotado entón as formacións nas que colaboraba pues digamos que día o contexto dende de, de arriba eh. Non se tiñen que forzar nada, eh? en cacel grupo daba os acordes, pero cuidado. Chegou o Giorrici e dixo, pardiñazo, tres horas de música. E claro, digamos que a o primeiro día, o primeiro ensayo, eh, con arranxos moi interesantes e mi potentes, chegou... Ah. 10 minutos tarde, o mellor vinte... Eh, non mirara moitas as partituras... Bah, estilo de sempre. E cando entra pola porta... Recordo que estaba con Mesaña... Ou cunha cordenista virtuoso que viñera de Gondomar, a Coruña... Vum, vum, tocando escalas... E Mangui imediatamente... Viu se si sido, e o segundo día... Se estaba puntual. no seu sitio... E puntual, e eh, entendendo esta música, non... é eh, Traballando non... Uh -huh. Mangui tiña moitísimo oficio como músico. Mangui pasou por moitos grupos... De, de moitos... Todos os estilos posibles... E, e pasou tamén polo polas orquestras Que é un mundo que curte moito e dá moito oficio Mangui era un músico que nunca perdía o ritmo Nunca perdía o ton Sempre sabía interpretar o que estaba pasando no escenario Se alguén se iba de acorde Mangui sabía reconducir a situación Mangui era realmente un, un, un general Cando sí, estaba tocado eh, Temos a banda Xangai, a Orquesta Bravú Que para nós, para min en concreto Digo, por que tocaran estes rapaces conmigo? É un soño Dicir, non hai maior felicidade na vida Andando o tempo que tocar cos teus amigos E aparte, ese primeiro A ver, hai que ponese firme eh, Frente a esa opresión constante Que che, que che envían os medios de comunicación Eh, cando as minhas filles tían nove anos, vin nas vendo un programa austeno na televisión en horario de máxima audiencia, chamabase Operación Triunfo. Oh. Claro, como se pode manzar esa mensaxe? A música triunfar, triunfar. Cando tens 15, 20 anos, sí, pues é, esta sería do triunfo. ¿no? agora estamos liberados diso e estamos creando ese colectivo. Bueno, pues era todo paz e amor, pero un día eh, con Nacho, dos recayudos, un rapaz case casi me pego. Por unha nota, <ríe> que non nos entendíamos. Non <ríe> nos entendíamos por unha nota. Coruña Lisboa, vigo Porta Barcelona. Nosa nota non saía. Chávamos a Richi e tal. E hai unha tensión entre los dos, enfadadísimos por la nota, llegamos a ensayo, llegó mango y hizo así, ¡clin! <risa> claro, eh, eh, eso estaba acorde Y hay otra, también, otra, un poco de perspectiva desde de arriba. Estábamos unas las fontes, y esa vez no, no viniera mango. Entonces estábamos tocando eh, eh, Prenda del alma. Que haré lejos de ti, Prenda del alma. Que tiene una traducción lindísima que pasou? Que non dábamos entrado. Non dábamos entrado, por que? Porque non estaba mangui. Que quedaba que esa entrada que ninguén se percatara que esa entrada era mangui, pois pues, se, se estaba el xa, a cousa xa non ia. Asolutamente maravilloso. E si en esa formación musical, para reconducir un pouco a cuestión, efectivamente, está Gastón, mangui de natural era roquero. Sí. Ese era o seu. Pero claro, quedou fascinado vía Gastón co jazz e nomeadamente coa o cambucheira do Brasil. De feito sabes que en facer unha homenaxe na Coruña e a familia pediu que cantásemos e que tocásemos unha, unha canción brasileira Quero era chorar non teño, teño lágrimas. Mas. Pero hai, hai outro hai outro matiz moi lindo, El coñecera o, o poder na sensibilidade. Hai unha figura arquetípica, todos imaxinamos, na aqueles anos, aquel, aquel velliño que mañaba radios. Non acordades así, eh, esa eh, sí, sí. mensaxe, mm, non, asinou uns corrunchos de me... un bar na. Un tal con moito o velliño que mañaba radios, chamábase Remontal, chamábase papiri e además de amañar radios era un mestro de bolero y el aprendeu esa arte esa, esa elegancia exquisita no bolero esa influencia ¿Qué? de música brasileira jazz ¿Qué? bolero claro. a un rockero puro como claro. Mangui, y fixou eh, eh, que a eh, eh. música total o músico total gal ¿vale? si vos parece un poquiño máis la bossa música e la música de Mangui e contendíamos con este interesante paladoiro que empezaron papá e mamá tirándose riquiños en na quebra así namoraron que papá e mamá É unha Así foi que empezaron Papá e mamá É xa somos catorce É ben e vais Así se enamoraron Papá Continuamos en Radio Pardiñas en este sentido, me nace amigo Mangui y antes de seguir compartiendo anécdotas quiero leer una frase escrita por Surso, la verdad que leer algo de un invitado que te aquí no un tal, pero me apetece porque porque me parece como algo, no sé, especial. Un poquillo de música y ahora leo, un poquillo de música y ahora leo. Mango e todo amor é un músico extraordinario. No seu caso, ambas as súas facetas estaban íntimamente relacionadas. O mediocre sempre che lembra que non tes nin idea e constantemente fai exhibición do saber. O músico grande é humilde e sempre estás aprendendo o seu lado. Ese era o lugar do noso amigo. Podemos continuar por aí, falar un pouco eso da... Dos viaxes que fizetes con él De como era como persoa, máis que como músico De como conhecites ti Creo que nun viase co, por aí Con un lugar na Louvre, pola Por sí, pola Bretaña Claro, éramos moi novinhos Fáramos eh, o soño dos soños A ver, eu eh, estávamos estudando a música por pardiñas claro Porque queríamos tocar en pardiñas eh? E fizéramos un grupo de música folk Que chamaba Velida eh, eh, Tocamos en pardiñas E depois, foi, o máximo soño, chamamos ao Festival de Lorient Que era era meca, segue sendo Queríamos que a galega que tiñan todos os problemas pois, para ser divulgada na propia Galiza para chegar a Madrid, pois había un lugar ali na Bretaña onde nos acollían. E fomos ali nesa aventura en bus unha eh... <ríe> vía extensísima eh... multísimos artistas entre eles estábamos velida e estaba Luana Louvre e o baixista é Luarna Louvre Mangui, da... Mangui Ben, hai que decir que toda a expedición galega a que O mestre Xenando Torreiro Que nos convocaba, estaba puntual Se as cinco da mañán, estaba todo o mundo menos Mangui <ríe> Faltaba Mangui e Alfonso Morán outro... De cá non falamos, Xuxo <ríe> De 86, 86. podeis, é sí, sí, sí 86. E, e, e Mangui, e outro melenudo O Alfonso Morán E xearon tarde Que <ríe> <Faltaba> e... <ríe> o Mangui foi unha revelación Chegar a ese, ese universo Todo cheo de estímulos, aparte Plexo naquela época fronteamos famoso complexo de inferioridade dos galegos, chegaba a salir e dicían, "Chega lixién, oh, cousín". Saíte priente, si si, era era era todo un eh, maravioso. E eh, chegou de volver, estábamos todos quen faltaba. Vengui. Man, <laughs> <mancui. laughs> eh, bueno, entonces esas son pises iniciáticas. aí aí todo o mundo que participou non sabiase, pois pues, temos unha sensación de irmandade, ou polo menos de compartir dormir xuntos, beber xuntos, ser felices xuntos, eh, e claro, depois, eh, eh, as circunstancias da vida, pois, pues, eu falo desde a minha perspectiva, dixen, bueno, isto do falo non porque toco moi mal e non tiño ningún futuro. <risos> eh, eh, eh, Hai que fazer outra cosa. Entón, reivindiquemos a música dos nosos barrios, vale, e Guni, e eh, de rapaces da aldea, eh, e de, eh, de da Coruña, e eh, heavy pero gustalle as gusta pezas en xeves da Lida Aranga, e Pous, e Pous, e Pous, rómulo e Calorro día cantando isto de Carmen, Carmen Voy a tener que emborracharme Para a familia de Vivero Que lle gusta a Música mexicana Agua del Pozo De la Virgen Mexicana Eu cando co fol Pero meu avó foi fundador de Así fue que empezaron Papá e mamá dos satélites Xuntamos esas músicas E aí naciónos diplomáticos eh, O primeiro baixista Fue Alfonso Morán Pero ele que non podía Cantaba na real filarmonía E <risa> outras cosas que facer eh, pues, Fui chamar a Magui Uff é todo, todo en queixo a más, se a se estaba... e a másia da música xa estaba. claro. E Tudo será eso, que era manco e pois pues eso, unha o puro cariño. Puro cariño eh, que, que a única crítica que quizá non se cuidaba. se si fuérmos claramente pero facía sentir moi ben a a todas as persoas que cuidaba ten... cuidaba todo cuidaba o mundo e de... descuidábase un pouco sí, el mí. Sí, si, era, era, era ese, ese mundo da bohemia total, maravillosa, pero que tamén ten esa parte dura que é cuidar a tope a saúde. Claro hay que hai que dicir, eu realmente amangui coñecín de rapaz, no agradorzán, ah. no bar humus do miho sí, doñiel era un tuburio da década dos 90 aí a lo de Villa de Negreira e uh -huh. nós éramos un rapaciños 16, 17, 18 isto seria a finales dos 90, Manguisa era un pouco maior e uh -huh. eu nis sabía que tocaban os diplomáticos e eh, eu escoitando os diplomáticos como grupo que me gustaba e sempre o te conhecía como merenudo do bar que sempre nos tiña unha boa palabra aos rapaces, que sí. sempre tiña toda a humildad. Anos despois me enteré que ese merenudo era baixista dos diplomáticos. Uh -huh. E o que diz da vida bohemia, si eu coñecí non un dos antros da vida bohemia do Agrador Zan, que foi unha escola maravillosa da vida, eh? non que... antro bohemio uh -huh. como positivo, non como negativo. Claro, é que é moi bonito que estás dicindo, porque eh, estiven traballando unha temporada en Sarria, e ali teño unha asociación cultiva que se chama Rula da Música, e o coordinador é un rapaz da Coruña, da Agrador Zan, e me contou exactamente o mesmo, o recordaba... resultado Palé, colo, non sei que, eh, Sería Magu, o mesmo Que claro. estábamos todos os días <risas> día. Emangu eh, eh, eh, era un pouco maior Pero para non ser o referente Que ah, nos ensinou eh. a todos moi mm -hmm. eh, Ademais, creo que ensayabades eh, na Gradorzán Bueno, eh, cando pues, eu tocaba nos papakeixos Cadramos no local de ensayo que estaba na Gradorzán Non sei sé si se a esas alturas Se ensayabades na Gradorzán Si, si, aí estábamos eh, tamén entre a historia de eh, A Gradolzán, Barrio Obreiro A maior densidade de poboación de toda a Europa A altura de Hong Kong eh, fervendo de vida. E había un local en eh, Ramón García Ayer, que, que hoy continúa que eh, onde seamos moitos grupos había un, grupo, había un grupo en fin, estética pop, así, con pretensións no mesmo sentido de palabra, que era Metro que seaba no primeiro local, que estaba moi ben. Logo había un grupo Heavy, eh, que marcaba tendencia que era Shulet Class que teña eh, o, a propia okay. zona de grabación de mi ben, o local, e logo estábamos nos un riconcho compartido con Cos os papakesos e eh, yeah. eh, como xe que tocaba batería. E logo soben que ese local fora un estudio de grabación. Cítola, a produtora de Rodrigo Romaní, de, yeah. o gran artista de Milladorio, todo estaba en quedellado. Sí, aí pasaban moitas cosas neses locais. Por exemplo, eh, aí introduzo o tema, chegou un rapaz chamado Alberto Bundi. No, chegou un rapaz que eh, dos emélicos de confluto, De conflito, sí eh, Que estaba facendo eh, sí. na, ah, na Escuela sí. de Máximo sí. e Son Alesitotes. Sí, claro eh, Entón, quería facer un documental Sobre este rapaz Que acaba de chegar de Mozambique Que, que Alberto Mundi Chegou ao local coñeceu os papaqueixos e, e ese mesmo Conheceronse Empezaron a tocar xuntos E fixeron un grupo Que foi a, a Alberto de la sí, sí. Claro, ángulo galega ¿no? E iso foi absolutamente maravilloso A vida que estaba Ferrando A más e barrios E ora, si vos parece Despois seguiremos falando De mango e tal Pero me gusta Moita anécdota da canción de Mesejo, escrita, composta por Mangui, creo que, con todo artista que era, tina, bueno, como todos, tina unha certa vagancia a hora de escribir ou cantar, sempre... Igual era por non destacar, estaba máis cómodo na súa... Si, no, te non te apetecía, é verdade? Aí que sí. fale riche da perspectiva dos músicos, os músicos non tíñen ningún interés na composición. Sí, eh, Mangui é eh, eh, un compositor, bueno, temos aí a, a súa peza Mesejo que hemos escuitado agora, eh, compoñía moi ben, eh, tiña moito sentido musical. De feito, cando estaba tocando, estaba compoñendo, porque un baixista te que compoñer no momento a liña de baixo, e el compoñía as liñas de baixo para os diplomáticos. E compuxas liñas de baixo do pardiñazo porque no, só, está, só hai unha letra escrita logo o baixista ten que interpretar no? é como, como un batería tamén no? As baterías tamén teñen que estar improvisando todo o rato non se nota tanto porque o baixo e a batería son instrumentos máis discretos pero mmm, Mangui tiña na súa cabeza toda a sí. música que necesitaba para compoñer no momento a liña de baixo que precisaba o momento E así foi, é dicir que, eh, eh, nos, que para, para, tíamos estes discos diplomáticos Capetón, queríamos contar Capetón, Cape Town un nome en galego do mar de, de, de, de Ciade do Cabo, en Sudáfrica que é xa epopea dos galegos, o teu veciño que estivo en Gran Sol, que estivo en Irlanda que, que estivo no Oceano Índico entón fomos apañando historias, e unha delas eh, máis resumida era de Mesejo o pai dun amigo noso de Fisterra, que era telegrafista eh, e a altura de Mozambique eh, estaba descansando e cando despertó o barco estaba ocupado por guerrilleiros era a guerra de independencia de Mozambique da Frelimo, e o capitán do barco sofolaba falaba inglés, o guerrilleiro falaban portugués a situación era límite, eh, apuntando co na cabeza, pensaban que ia morrer todos, ata que apareceu un mesejo e deu cheiras para a historia, logo o que pasou. Porque reiheiros se negaron do seu porto, se saído da cama. Claro, claro, <risa> <el momento risa> a reiños se negou a alguén que falaba con boen, todo escaro, a cheirar un acordo e, e gracias a iso, eh, o barco continua a ruta, e gracias a iso, eh, salvou a vida dos compañeiros, e gracias a iso se demostra que o galego é a lingua máis que os metropolitanas do mar. e se que esa canción tenla que facer Timanguí, por esa por esa cuestión foi unha imposición. Esa, esa mistura é eh, eh, que Brasil, eh, Brasil e África, non? Eh, música brasileira moixes que fresleiras, se si sí, podemos sí, teimo facer, bueno facer, bueno, iba chegando os días, xa tínhamos eh, as datas na, no estudio de grabación, nada, e cadro que xa se está tensión e estamos nun concerto temos que tocar en en Llagrevo en Asturias. E había unhas horas mortas aí, eh, tradicionatas, que forza de canción. Sí, sí, nada, xa farei, no, como xa farás. E cerrero na habitación. Eh, claro, era, era, estábamos próximos á hora da ceia e tiña fame de xa. Clan, clan, dous segundos dous acordes e canción bye, oh, bye, me canción moi bonita. vai, me xeu vai. paso A voz de mango y bajo de mangui y y los diplomáticos y ahí está mesejo canto estaba la batalla está de vos revolución ca Que temazo que nos hagas a yo, amigo mangui Gracias por encerrarlo nesa en habitación de Claro, claro porque... Mangui la música en, en, Ximos cos bares pe, Pegado ao local de ensayo estaba o bar tropical No, bar caribe bar Caribe. Entes primero levou unha Señan dúas canceos dai eh, Había unha rapaza que chamaba Carmen e o home Vicente E nese época chamaba setésimo bar Tesma. E non sabíamos que significaba Tesma. E preguntámos, e preguntámos, sen que non lo querían dicir. Ata que esa relación acabou mal, Vicente morreu eh, de enfermidade moi rapidamente. Entonces non contaron que nas cando se enviavan telegramas desde en Granola á casa, a despedida era esa, te espero sempre, mi amor. Tesma. E se pensades, é unha canción de Manuchao que acaba de dicindo, te espero siempre mi amor. Que bonito. Logo chegou, chegou un mozo chegou este o Steven Que, que casara en Londres, casara con un rapazo de Avejón, de, con un de Avejón, de, con gremitas, e aprendía a manguer, chegou ali, agarrou-se a, a villa, e xa non se moveu, e aprendía a, a manguer cancións gamberras en inglés. If I give you half a crown Will you tell your nickels down uh, You will marry, marry, marry, marry You will marry me eh, En fin, como inglés moi limitado Se eu che dou media coroa Te ibas serás as bragas Entón aparecía a Armitra dicindo Esteve, non dixen eses canciosos nenos Era maravilloso, lindísimo <t> Serían que ser anos moi lindos E aí é un pouco onde Vos formarchedes como músicos E como persoas, e onde empezou Que despois foi o rock bravú sí. Que pa nosa xeneración Que somos uns poucos anos eh? Tampouco somos <risas> tan maiores Donde feito con Rich Richi Compartimos casi idade Pero pa nos de rapaces Aparte tamén naquela época O Xabarin Club, o Xabarin Club. Que era o mellor alto Que podía ter a música galega uh -huh. Pois pues, eu o recuerdo con moito cariño Aí nace O bravú, e aí vos juntades Os, digamos, os punkis da aldea Os rockeros da cidade E o que comentabas antes, algún que viña De outros outros estilos musicales E aparece o bravú E sí. creo, creo que chegades aquí a Pardiñas No ano 94, que temos aquí Unha fotaza Todos de ferrol, eh? Os de <ríe> temos aquí a Mangui, ben guapo aí no festival de Pardiñas do ano 94, que aquí creo que foi o primeiro concerto que díxedes cos diplomáticos aquí en Pardiñas. Pois, no? probablemente. Eh, o que pasa é que, ao que te dicías, para min, eh, para os diplomáticos, eh, en fin para todo este universo de amizades, Pardiñas é a nosa casa, porque... Eh, claro, foi chegar a Pardiñas e ficar para sempre O que o texto que leite tan bonito de Xermolos O principio, como se, como, como se sente a mango E como unha presenza eh, Tocamos cos diplomáticos Antes de tocar a convenida Demos o pergón algún ano Fechemos a homenaxe a Manuel María Foi algo extraordinario, tamén hai que decilo Aquí en Pardiñas, alta madrugada Me importante o poder da música, saiu aí o ali e tal, e empezó a cantar timidamente. Claro, xentes estaba un pouco bemente. O, o cu cu cu cu queiro tocar co. O, campo. o cu, cu, cu cu cu cu cu. E logo eh, primeiro por Tomás Castre... e logo Castro, e cámos todos, non canta nacha ninguén. Pero en fin, efectivamente, eh, decidimos naquele momento de deixar de facer rock de provincias, porque o que se facía na Coruña, unha copia que o que se facía en Madrid, que, uh -huh. que o que se facía en Londres, e poñer en valor as músicas que teíamos casa. Descobrimos que había máis grupos como a nós e, polo que adiante adiante estábamos rastros en Xantada os escornavois en Vilanova de Olorzá por exemplo, Camando Riotea, en Punta Areas todos coñecíamos a Mano Negra e a Neugo pero o Camando Riotea non coñecía o rastro de Xantada Hai comunicación entre nós e depois fixemos un congreso, un simpósio que foi tomando un cocido na casa do sistema ali en Xantada chama, chamabase el caballero de Viana o que pasa que o xor dicía, no verán o sistema tomar churrasco Con o inverno se sema tomar cocido. Con o inverno cocido e aos postres decimos pornos nosa, a nosa propia etiqueta. E, entre outras palabras, xor digo eso, o bravú, o bravío, que é o cheiro da carne do monte, sin castrar, se, se a música do noso tempo, pero que o cheiro donde somos. E aí nació esa fecunda relación de, de amizades, e deslouco un epicentro verdadeiro do bravú, e dese de tempo, deslouco, é pardinhas. É pardinhas, non? Claro, comentabas ticket que de ser músico Porque querías vir tocar a Pardines sí. eh, Uy, Juan, la primera vez que vine aquí, no el año no, 2000 Creo que fue, era un fan Dos Jarvanzo Negro, seguía por cualquier lugar Vine Un coñecín Parga gracias a eles Coñecín Pardiña gracias a eles Chexas aquí por seguir a un grupo E dixo, uh, daqui xa non me mobo Mírate, 23 anos depois, estamos aquí En Radio Pardiñas, eso é a más xa de ser molos Si, sí, a más xa de ser molos eh, no. Como estamos en confianza, conto moitas non Un grupo mítico que tamén Temos ao Nacho, Pulpiño Viascón Con nós etc. Estes rapaces punkis eh, Que, que naqueles anos xearon a tocar Nas primeiras épocas xearon a tocar en Granada Viaxeando en tren, levaron a batería en tren. Ben, ben. E, e, e o soño do carbón negro foi sempre tocar en Lázaro, no carbón no, de Lázaro, pero non puideron. Por que? Porque o tren paraba un poquinho máis arriba Era o, o Ecer de Delos Nunca viñe que xa unha treta E xa non saía o Ecer de Delos É maravilloso ¿no? musical. Algún día servirá o Carvanzo Nexo en Laza claro, Eu sempre dixo que os dos mellores días do ano Son o Domingo de Pardiñas e o Luz do Entroido en Ourense, Tanto en Laza ou en Viana Ou calquera de esas vilas Son os dous días que marcan o calendario do ano Domingo de Pardiñas e Luz el de el en Troido. Concordo Festas de e festas de Verão moi ben, pois continuamos un poquinho vamos a para importante, porque cando unha persoa querida nos deixa nos deixa físicamente, siguen nós sempre, e é importante o cariño que lle transmitimos a esa persoa e a súa familia por medio das homenaxes non? tiven a sorte de ir a Coruña creo que foi fai dos meses, tres eu pas data son un pouco sí. revirados, sí, na primavera A unha amenaxe que xe fixete des vos como banda xangai Cos nenos do Instituto do Agra Que fixeron unha interpretación preciosa Da historia da música popular galega uh -huh. Acabando co Brabú, por suposto Eso é precioso Se si queres comentar algo dese conceito Como foi o trato Ritchie, cos nenos Pa vos como banda xangai como des... sí, falamo, Falamos da modestia dos músicos Richie e o diretor musical de todo <risos> É verdade, foi o editor musical do, do Pariñazo, Pariñazo Da banda Xangai claro, E nese homenaxe que falemos despois tamén, E desa tamén, Richi, fala aí Pois pues un orgullo eh, A banda Xangai tocando no meu barrio Así que chocando na casa eh, tamén foi o Instituto de Xan O gaiteiro de, de, de Xangai, dos papakeixos eh, Un orgullo e un honor Máis aínda porque estaba parte da familia de Mangui ali eh, Aproveitamos aquela, aquela xuntanza Para facer unha homenaxe a Mangui Que tamén é dese de barrio Estudou nese instituto Eh, nada, moi orgulloso e eh, eh, contento de, de, de que ese, esa xuntanza servida tamén para recordar a Mangui e, e, Sí, e además que foi unha, unha conexión moi bonita, a ver eh, esa, esa falta de oportunidades a educación é unha estafa digamos claramente, no, a educación é unha estafa falánche de todo menos nas cousas máis próximas non? Eh, falamos moito antes con Richie por exemplo, a xunda Coruña vale. eh, subes a Torre de Hércules que ves? auga Non, o mariñero está vendo Os carpánchos, os abarracidos, as tosas de leste As de rendaval eh, Esas pedras teñen nome, o que é o, eh, o xugadoiro, O Xogadoiro, os coitilos de terra, os coitilos mar Non chefarán, non quedan máis próximo Ben, pois este rapaz, este rapaz do instituto tiveron unha oportunidade de coñecer unha tradición musical E eh, unha persoa maravillosa que foi Mangui E hacesa isto Entón era moi bonito Fixemos un pequeno jingle falando de Mangui Ver, estaves ali, como as rapazas Sobretodo as rapazas, xeitamente entolecidas Mangui, dame esa nota Mangui, foi moi lindo Comunicación entre as persoas Si, sí, foi moi lindo, eu vivindo desde abaixo Os parabéns a todas, en especial a Richi Que está aí Este é outro homenaxe que estamos facendo a Mangui En pardiñas tamén na revista le están facendo Mas creo que tendes pensar outro non dentro de moito tempo Xa para unir a toda a cidade da Coruña Con o amigo Mangui Mangui sempre nós que fala o director música Si, sí, en realidad son dúas homenaxes Unha Unha menaxe eh, a, a gran escala na, en María Pita, nas festas da Coruña, nese palco enorme que ponen en María Pita, porque bueno, é hora de que os da casa esteamos mm, en María Pita tocando e, e dicindo o que temos que dicir, eh, que vai ser o 20 de agosto. E outra máis pequeniña, que vai ser unha semana antes, máis ou menos, eh, o, o final da Rua Barcelona, nun bar que se chama Reserva, que Mangui frecuentaba, eh, vai ser cos, cos amigos vai ser máis bueno, máis íntima ou non, pero sí, sí. vai ser na rúa, no noso barrio, eh, para poñer a Mangui aí no, no, onde merece. Pois lembrar, o 20 de agosto todas a María Pita, a este sí. lugar que, como diste, ten que tamén valorar o que ten da cidade, non sei o que ven de fora, homenaxe a e aí estaremos todas seguro. Porque ese Mangui sempre nos eh, quere un paso que era estamos eh, un orgullo colectivo, non é eso... só lembrar unha persoa maravillosa que, por desgracia, se marchou, senón, que no seu nome, reivindicar toda esa xeración de, de artistas maravillosos, de persoas dos barros, que viñemos das aldeas, e que, literalmente, neste ese colectivo, mudamos a música galega. Eh, estou falando de Mercedes Peón. Mercedes Peón, a gran revolución da música galega, unha rapaza dos castros, os pais de César uh -huh. dos Ríos, que vivía nun edificio que no, no, no baixo había un bar que chamaban Os peores viños Agora chamábase Os peares vinos pero... <risa> <Chamaba yo. risa> Os peores vi coñeces non? Villeito eh, eh, eh, Romero Lubre, de don, Un rapaz da Gardorzán que, que tocaba polas pistas Que un prou unha gaita en bambuco eh, Pois pues, sabén, os diplomáticos Xente de barrio Entón é moi bonito Por primeira vez Collermos conciencia Desa de realidade Frente a esses discursos eh, Pois pues eso, localistas Como a Coruña Un resume de toda Galiza E como Dende a periferia Dende as marxes As rapazas As radeas Preferimos un xaxega musical y eso tiene como expresión mayor aperta o cariño o sorriso pero eso mango y mango y siempre nos Siempre nos mango y continuamos caboosa música bail Mangui sempre nos nós, lembrándonos que a vida continua e, sobre todo, lembrándonos que a música está ben viva. Temos debaixo, escoitando debaixo das nosas voces a, a canción de Sara Salen, Salinha do Cempés, interpretada pola banda Pardiñazo con Mangui baixo. Temazo, a verdade é que temazo. E continuamos falando un pouquinho máis de Mangui. Non sei, agora xa o que queiramos aportar, xa a dicir, bueno, supoño que vos como amigos... Cando vos enteraxe da noticia este inverno foi un, gulp, un, doro, un duro golpe, non, non se esperaba. Digamos que que non ten medo a vida, non ten medo a morte. Estou seguro que Mangui non yo tiña medo a morte porque non tiña medo a vida. Pero o golpe tivo que ser especialmente duro para a familia e para os amigos. Simplemente o apoio e o ánimo tanto familia como todas vos por parte da xente que fai a radio Pardiñas, o Festival de Pardiñas e decir que Panos Mangui sigue sendo un referente e eu será sempre aquí en Pardiñas, e na música galega e que pouca xente que a súa humildade topamos no panorama e que humildade topamos neste panorama musical que, que temos no país Pois foi un, un golpazo eh, xa como compañero no? dos días antes estiveremos ensayando el estivo no ensayo tan tranquilo e eh, de repente chega a nova eh, foi un golpe tremendo eu quedei tocado Un par de semanas, como diciendo que pasou, non sei, Mangui estaba aquí, estaba tocando, estaba con nós tan alegre, eh, e agora Mangui non está. Bueno, cando desaparece calquer persoa cercana, supoño que é un sentimento así, non? Que en principio parece increíble non, non, non acabas de encaixalo, pero é así, é a vida. Si, sí, o que pasa que a, a, a vida é a música É unha persoa tan próxima Que che daba a súa música Entonces, A mí pasame, tamén che pasara a ti O melhor é que íamos pensar ya eh, Falta má sí. eh, sí. E dentro de uns días ímos tocar en Moetxe O ano pasado estábamos en Moetxe con él E temos que dicir que nesa última etapa Ele pues, eh, non se encontraba ben Ele centrou-se no cuidado dos seus pais eh, Que é algo maravilloso Pero renunciou radicalmente Nesa temporada á música E o músico necesita... Ter esa sección de alegría. Então sequestrábamolo, de vez en cando que de paseo, el tocaba o baixo, tocaba a guitarra e cando non facía nem falta nin baixo nin guitarra, levámoso de Gogó. -go. Mm. <ríe> sí, era así. Eh, por exemplo en fisterra no que facíamos de Linkeiron, Linkeiron, linkeiro. sí, sí. Estaba esa presencia no escenario, era seu sitio natural. To era esa felicidade. Vivimos apoteose na festa coruñenta en decembro no garua sí, sí. ah, que vos quería comentar que tal foi esa festa coruñenta <risas> do garufa. O último concerto claro, foi, último. Ese, bueno, pues foi, foi xogar na casa, foi co, co, con todo a favor ao eh, lado da casa eh, toda vela. e eh, con mangui mm, en, en plenas facultades, coa co súa guitarra, eh, dando, dando todo e eh, coa seosía de, de sempre. E, e a anécdota que eh, Antes do concerto, sempre, sempre que podemos Ser danza dos tempos dos borjalludos E todo isto, post, gostamos de facer o Non Que non sei se ese ritual Tan pobre de sí. estar eh, Quedáramos na, nun bar de un amigo, na buxerana Na plaza de Salier, e ali fixenos un acé Asónos un lacón, xa a casa Do lacón asado, e dices Maña, maña, quedamos ali, dices no, Non vou porque o lacón asado ten moito sal E non me, non me, non me ven ben estaba... Justo, bueno, estaba cuidándose, mira tú sí. bueno, Ele de... xa suponho que xa notaría Claro, e eh, Eh, eso, estaba cuidándose eh, un mes despois, pois pues, sí. antes nova da súa da súa desaparición, lembrome eh, nese concerto que te dicías de do Ágora, que subiu ao escenario o seu irmán, Xosué, e ис unha, unha unha mensaxe moi linda que que comentara os seus pais, "Tede o ánimo tranquilo, porque Mango foi unha persoa que foi o que quixe ser". E non é moi fácil ser o que te queres ser, hai opresión social moi grande, eh, e ele tomou unha lección en este caso, últimas consecuencias, e realizouse plenamente. Quería ser músico. Podía gañar un pastón en Isoluz. Non. Foi o que quiso ser. E músico, dende a humildade, dende o cariño, como comentábamos antes. A marxen desa idea terrible e tan, e tan empobrecedora do éxito. Pois mangui sempre nós. <risa> Temazo de Radio Océano para ir despedindo o programa un temazo a poesía de Lois Pereiro musicada polo seu irmán e Radio Océano e tocada pola banda Pardiñazo, que creo que estamos falando que non menase sentido que vamos a facer o 20 de agosto o que vamos a topar é algo parecido que topamos aquí no 40 aniversario De pardiña, non é simplemente dícilo para convidarvos a todas a ir porque vai ser algo moito especial. Primeiro, pola homenaxe a unha persoa que queremos e segundo, porque o que vivimos aquí fai catro anos no pardiñazo, para min, humildemente, foi o mellor concerto que vi na vida. Guau! Wow. Entón vos dixo, que se queredes ver... Grazas polo piropo. O mellor concerto que, viste, que queredes ver na vida, ido 20 de agosto a Coruña a ver a esta homenaxe sentido a Mangui grazas polo piropo porque Óscar non viu poucos concertos tens moita ruta normal ten kilómetros, ten horas de pou eh, o que imos ver en María Pita vai ser un mini pardiñazo porque imos recuperar temas de, de, de, de todos os tempos eh, vai estar Paco Lodeiro, vai estar Uxía vai estar eh, Mercedes P.O. Mm, van estar Reixa e Pereiro encima do escenario dando, dando todo como foi aquí no pardiñazo E vai ser un bonito recordo de, de, do Partiñazo e, sobre todo, de Mangui e da nosa música. Pois pues eu creo que nós como Radio Pardiñas podemos coordinalo, podemos ir ca gravadora e podemos tentar facer así un programa especial a posteriori de Pardiñas, por suposto que é o quinte de agosto, pero sería unha boa idea que lanzamos no aire a veces que Radio Pardiñas nasou dunha forma parecida cando grabamos o ano pasado o programa de Pardiñas, se acabé o programa en Corme con Sol, montando o programa lanzando unha pregunta ao aire que vos parecería se si lanzamos se si o que ven estamos en Pardiñas emitindo en directo Toda a semana Pois pues ahora lanzo outra pregunta O aire, que vos parece Se si o 20 de agosto Vamos que as nosas grabadoras E os nosos auriculares Sobre todo entrevistar antes E despois do concerto A xente que este da familia de Mangui eh, Non no só nos parece ver Sino que ten todo sentido Porque este, este Mangui Sempre nos Se comentou Richie, Pode ser grazas ao Pardiñazo eh, Que parece que estamos fazendo piropeo fácil Pero non é eh, así Comentábamos como se si en este caso Se micrófono pechado Que eh, Pardiñazo é tan poderoso para celebrar o cuento aniversario normalmente, que se fai? Doblas o orzamento e traes un artista eh, carísimo. Non, deron un paso adiante en tener unha proposta que partira deixando os papaqueixos, porque todo isto era para que querían encontrar os papaqueixos sí. e xa xa non pode ser, pero podemos fazer un musical de tres horas para vós. <risas> e fixémoslo. Eh, unha vez que hai esta, esta infraestructura, Richie coordinando todo iso, pues, agora que chega o momento de honrar un gran músico, temos todo ese, ese repertorio, esa, esa dinámica de traballo e esa complicidade, que quizá é o máis difícil de todo. Mm, sabemos sabemos facelo, temos unha banda que funciona moi ben eh, na que Mangui era un puntal porque hai que dicir que Mangui no Pardiñazo foi un puntal, eh, en a banda tamén eh, temos a, a, a alegría de volver a facer outra outra celebración da música a través desta de, de xuntanza de, de xente de, de todos os tempos e todos os estilos da música galega. Bueno, sei que falamos do Pardiñazo, sabedes que eu levo catro nos esperando 50 aniversario do pardiñas, a ver se si nos regalaves <risas> outro espectáculo como do 40 aniversario. Só so quedan seis, vou contando xando, tachando xando se son 40, a ver si no 50 temos outra sorpresa. Cando, cando rematamos, era unha euforia colectiva, pero houve así unha voz de experiencia e dixo Anton Reixen patrón A ver a quen chaman para... <risa> <risa> <risa> no, no, Tranquilo Antón Que resisto no pois, Moitas grazas de todo corazón Por vir a Radio Pardiñas Os micros están abertos Despedimos a Mangui Con sentido abrazo libertario De xente boa xente noble que deixa pegada Xente que se sabe cerne de Carvalho De Árbol Centenario Ese era Mangui pa nos Pa vos Mil grazas de verdad, os micros están abertos pois, Manos pois e Pois ese berro libertario eh, Cando tocáramos en Pardiñas a primeira actuación Que dicías ti, de, que o que dices do ano 94, 94 sí. Pregunté un compañero de traballo A Paco dos Bloques, Paco Ján Que mermase unha repichoca entón, dixo, pensando, dixo, Había un xeo que decía Fun parga guitiriz guitiriz máis teixeiro Fun a parga e gitiriz Ose fun o mundo entero pues veña, Un, dos, tres sí, Fun a parga e Guitiriz e máis teixeiro Fun parga e guitiriz Oxe fun o mundo entero Fun parga e guitiriz Guitiriz e máis teixeiro Fun parga e guitiriz Oxe fun o mundo entero Conchas Carracha, Conchas Carracha, Conchas Carracha, Ai vengo, fai te ira, deixa ir a medir, Ai vengo, fai te ira, deixa ir a pasar, E vente, tocando, conchas